sredi Sina i Svetoga Duha. Amin. Evo koliko sinoć i jutros slavili smo velikoga Jovana zvatovstog. A evo večeras i s jutra Svetog. i sve apostole Filipa, jednog od velikih apostoga i jednog od velikih otaca i učitelja crkve Grigorije Palama. A već jutra ako Bog da, jutra veče, slavimo opet jednog velikog sine crkve prepodobnog i bogonosnog pajsija veličkovskog, pa onda tako dan za danom u subotu svetoga apostola i evanđelistu Mateja, tako iz dana u dan sve slava za slavom, sve svjetlost od svjetlosti, sve propovjednici Boga istinitog, od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog, jednom slušnog ocu, kroz koga je sve postao. I zaista nije lako, priznajemo, pratiti crkvu. Nije lako ući u korak sa njom. To je koji se ne sjedini sa njom svim svojim bićem, svim svojim umom, svom svojom voljom i svim svojim srcem i tijelom. Jer vidite, mi smo večeras ovdje i tijelom prisutni. Mnogo je važno tijelo da bude tu. Naravno, mi se navazimo tek na onom početnom nivou. I to je veliki uspjeh u ovo naše sumanuto vrijeme. Biti u, fiksiran u jednoj stasidiji sat, dva, tri, četiri, kao u nekoj protezi. Ili biti prosto u nekom hramu, zaključan satima, dva, tri, četiri. Biti u sveštenom prostoru hrama. Nekoliko sati. To je, braćo i sestre, potrebno, vrlo važno, nije dovoljno i ne smije na tome da se završi, ali je vrlo važno, drugo potrebno i tijelom, što kažu naši stari, zagrijati stovicu, ili stasidiju ili brojanicu ili pjevnicu ili oltarju. I nije to ovako, ali ne može bez tako. Naravno, u crkvi se sve dešava ako se desi našom slobodnom i dobrom voljom, a uz pomoć velike sile Božije, blagodati Božije, one energije koje osvećuje i prosećuje čovjeka i dajemo snage da može da prati jer mi bez blagodati braće i sestre ne bismo mogli u hramu da provedemo ni jedan jedini minut blagodaoću božijom mi smo ovdje собрани i blagodaoću božijom Mi učestvujemo u svetim bogosluženima. Blagodaću Božijom mi večeras proslavljamo velika imena velikoga Filipa i velikoga Grigoriju. Blagodaću Božijom možemo da uhvatimo svešteni godišnji krug svetih praznika i svetih bogosluženja. Ali vrlo je važno da donesemo odluku da krenemo u taj podvik, da uđemo u korak sa crkvom. Ponavljamo, nemoguće ga ju hvatiti ako ne budemo odvažno odlučili i krenuli, nadajući se i sigurno dobijajući u onaj čas, u onaj dan, u ono vrijeme neophodnu silu da bismo mogli. Recimo danas popodne, oko 12, ono vrijeme kad demonuninija traži pogodnu dušu da uđe da je raslabi, ili recimo u tri danas popodne, u četiri, smo mi bili baš za ovu službu raspoloženi. Očekivali smo je. smo se ka njoj, Ali u tom trenutku nismo bili. Više smo bili da se malo odmori, da se sjedi u iz da se nešto popije, pojede, možda odspava. Ili nešto laganije, iščita, eventualno uradi i poradi na nekom poslušanju, na nekom Neophodnom poslu A onda kad uđemo u hram Uđemo u zakazano vrijeme I pokrenemo službu Blagosloven Bog naš Steg minje i prisno Svakda, sada, uvije I u vjekove, vjekova. Onda kao nekom čudesnom, tajansvenom šifrom Otključavamo istočnike sile i blagodat Božija ulazi u nas, pokreće nas, pa nam je i lijepo i lako i udobno da slavimo Boga. Osjećamo da nije to više ona atmosfera od prije sad, dva, tri, kad smo bili, da kažemo, izvan hrama, kad smo bili sa sobom, sa svojim mislima, sa svojim... Problemima. Vidimo da je u hramu neko bio prisutan, neko nas je očekivao, neko nas je dočekao i neko nas sobom prožima. Neko ko je tu radi nas i radi našega dobra i radi našega spasenja, prosvećenja, radi našega oboženja. Jer crkva, pravoslavna crkva, nažalost, oni koji sebe danas nazivaju crkvama, nemaju više kondiciju. Po tome se vidi. Nemaju kondiciju, zaostaju, staraju, prđaju, prazne se, gube dak. I što je najgore. Hvataju korak sa svijetom. Trudežnim, progaznim, stvorenim i gube u toj trci. Jer svijet je uvijek brži od crkava koje probaju korak da uhvate sa njim. I prazni vadim djecu Danas su mnogi hramovi po svijetu, braći i sestra, prazni. Znate, po zapadu, redom potpuno prazni hramovi. Potpuno prazni hramovi. U muzejima ponekog još ima, ali u hramovima na bogosluženjima nikoga. Pogotovo ne omledimo. Nije se tražilo... Sve više se popuštalo i popustilo se. Opustilo se, se. I danas su to razni hramovi. Kangar. Koje u pojedinim gradovima Ispunjavaju ljudi apostoluske vjere. Mnoge prazne kramove, braće i sestre, naša majka crkva iznajmljuje i puni svojom djecom. Vodeći ne putem kojim je svijet krenuo. Ne nudeći im ritam ovoga svijeta, niti pozivajući na neko utrkivanje sa ovim svijetom, nego dajući potpuno novi život, nova pravila, novi ritam. Istina, vrlojak, gust, intenzivan, ali sa razlogom, sa ciljem, svrhom. Jer crkva zna potencijale naše prirode. Crkva poznaje nas, braće i sese, neuporedivo bolje nego što mi sami sebe poznajemo. A valjda ispada da tako jeste čovjek najmanje sebe poznaje. Zato su sveti oci uvijek govorili i tako djevali. Da ne vjerujemo sebi, kaže veliki java Dorotej, da ne zna za drugi uzrok pada jednog hrišćanina, i je to monah ili neko drugi, doda se neko osvanja i vjeruje svojim pomisljima. Zato... Više treba vjerovati crkvi nego sebe. Više treba vjerovati crkvi nego bilo kom drugom čovjeku ili bilo kojoj drugoj zajednici. Makar ona sebe nazivala crkvom. Crkva sve što čini, čini braćo i sese radi nas, I radi našega spasenja. Sve je u njoj radi nas. I radi našega spasenja. U temelju naše crkve jeste vratnice je onaj dogmat koji svakodnevno ispovjedamo u našem sveštenom simbogu vjera. Govoreći to jeste верующий и исповедующий да есть сын Божий светлый от светлого и бог от бога истина от истины живот от живота который рождён навечно ради нас люди и ради нашего спасения ради нас люди и огов то есть первого век I radi našeg spasenja od onih bolesti i opasnosti kojima je bio ugrožen ljudski rod u cijeloj istoriji ljudskog roda, ne da nas spasava od ovih trenutnih problema, nego da nas spasava od onih najvećih, najozbiljnijih suštinskih problema i poremećaja naše prirode i posledica, od smrti. Od grijeha, od truležnosti, od umiranja, od bolesti, od, od džavola, od pakva, od vječnih muka. I vjerujemo i ispovjedamo da je on ради нас, ljudi. To je mnogo важно. To je tako важно da ako to propustimo, to je kao da nam je uže spasenja Iz maklom, iz šake. Čovjek svojim bićem propada u metafizičku prazninu. a mu ta riječ, sjelokupni simbol vjere, ali simbol vjere je satkan, svi oni članovi nisu tek tako poređani, nego vezuju i drže jedan drugi sve Spuštajući se do tebe, ako samo jedan napukne, gotovo je, otkačio si se. Ne držite više sila Božja. Prekinuta je tvoja veza sa spasiteljem. Uže spasenje je puklo. Ti si ga ispustio, ne pažnjom, jer da si pažnjivo pratio. A, nego kako ćemo nego pazljivo, brate i sese, simbol vjera. To je valjda najdragocijeniji spis koji imamo ovdje na planeti. Možemo sve drugo da izgubimo, mogu sve drugo da nam oduzmu, da nam otmu. A bez simbola vjera nema života. Sve to evanđelje, braće i sestre, bez simbola vjere, može da bude opasno. Koliko sektaša, koliko jeretika ima evanđelje koje mi imamo u rukama, međutim, simbol vjere nema Mi sveto to sveto sve otkrovenje provjeravamo simbolom vjere i svješću svetih apostola i svetih otaca. A u njemu jasno je rečenje i niko od nas neće imati opravdanja na dan strašnog i pravednog suda Božijeg, jer Gospod je rekao, oglasio nas je. Osveštao nas je svojom riječju, svojom istinom. Obasio njome. Više nego što smo suncem obasiani. Ko od nas može reći da nikad nije vidio sunce? Ne može niko. Ko od nas može reći da mu sunčevi zraci nisu milovali lice? Ne može niko to ne jednom, nego koliko dana, isto tako, braći se, niko ne može reći da mu istina, to jest istinita svjetlost, nije obasjavala u. Um, sluh, srpce i tijelo. Koliko puta smo i sami čitali i slušali i zajedno saborno u crkvi izgovarali simbol vjera. I tamo je jasno rečeno. Da je crkva osnovana radi nas, ljudi, radi našeg spasenja. Na način kako je tamo izloženo, tako što će Sin Boži kroz čudesno i tajanstveno začeće Od duha svetoga, duha očevog i Marije djeve, postati čovjek. I na njemu, braći i sese, crkva će se osnovati. Na njemu kao bogo čovjeku, na njegovom ovopoćenju, na, na njegovim riječima, na njegovoj svetoj volji na njegovim svetim zapovjestima, na njegovom časnom i životvornom krstu, na njegovoj smrti, na njegovoj krvi, na njegovom tridnevnom vaskrsenju, na njegovom preslavnom vaznesenju i konačno na duhu svetom, koji si ulazi, moćno si ulazi i osniva carstvo, pečati carstvo Svete Trojice u prostoru, u vremenu, na zemlji, planeti zemlji. Kako je to čudesna planeta, čudesna tačka u prostoru zemlji. I braćo i sestre, osnijavajući to carstvo, on potpuno nezavisno od onog što je stvoreno, jer kroz njega je sve postalo što je postalo. On osniva novo carstvo koje uopšte ne podliježe zakonima koji vladaju u stvorenom. Otpuno nove zakone i, što je mnogo važno, nove energije, novu svjetlost, blagodati Božije. Danas, vrlo mali broj ljudi, Zastrašujuće mali broj ljudi Gospod zna da je koliko ih ima Ali sigurno je zastrašujuća broj Zna Za to carstvo I zastrašujući Zastrašujuće mali broj ljudi Je ušao i živi U tom carstvu Dišujući taj Nadnebeski vazduh Dišujući tim Svetim duhom živeći Božijom blagodaću. Zato su nam imena ovih naših otaca prvenstveno svetih apostola, jer oni su otkrivali tu istinu. Evo, povedajte samo ovo sveto evanđelje. Poveajte samo ovo sveto evanđelje. Vodi se razgovor između Gospoda Isusa Hrista i apostola Petra. Tu se pojavljuje i sveti Jovan Bogoslov. Tu dolazi do postavljanja pitanja. Petra, ljubiš li me više ne voli? Jedno, pa drugi, pa treći put. Pa onda Petra... Na pojavu svetove Ivana kaže, a učitelju šta će ovaj, na gospod odgovara. A pa tako je jedno za drugim, razvija se priča, događaj, i evo dolaze i do naših dana. A kad se sveto odigrava? Kad je došlo do tog susreta? Marija. Marija. Si čula, si slušala, pažljivo, kad se sve ovo dogadio? I? Kad se ovo dogadio? Kad su oni to sreli? Je li nešto prethodilo tom susretu, nešto vrlo važno? Polako, polako. Je li? Eto, vidite. Sve jasno, rečeno, jasno, jasno, jasno, istinito i opetno čujemo. On se sve desilo poslijeva skrsenje. Ustoj iz mrtvih i utvrđuje. Otreseo smrt sa sebe. Bukvano otreseo. Šta otreseo? Razvalio. Satruo. Usta je. I Petra odmah vraće, vaspostavlja ga u čin apostovo. Već je krenulo, dejstvo, daju se blagostlom. Šta je tebi do toga? Ti ajde za mnom, pazite, s kakvom vlašćom. I što je vrlo važno, svo vrijeme u ljudskoj prirodi. Kad bi smo pažljivo pristupili u ovom događajuću. Zve ovo što se dešava oko nas, ono što se dešava u jutri i što će se dešavati u buduće, a što nije vezano sa njim, to, brati i sestri, sve treba da nam bude kao, kao neki prostor, fantazije, kao nekakva magla koju treba oduvati vjerom. Kao nekakav oblak džavova i nekakvih mrtvih ljudi koji možemo krstom da leko da, da odbacimo od sebe. Šta imaš da mi kažeš? O čemu da mi pričaš? Čime pažno da mi privučaš? U odnosu na ovaj događaj, na ovu silu, na ovu istinu. Koji čovjek ili koja zajednica? Nema ga, broći isaz. Znate šta može da se desiti? Da mi ne čujemo ovo. Da mi po lošom pažnjom, svojom rasijanošću, Pretrčimo preko svega ovoga. Znaš kako? Onda može da te lovi kogod Crkva je carstvo. Boži je na zemlji u vremen, u prostor. I nudi nam... Novi život. Zaista novi život. Ali moramo ući u zajednicu sa onima koji su u to carstvo već ušli. Ne može braći sestre nas u to carstvo niko uvesti koje je izven crkve. Niko. Može da nas učera u crkve. Tačno. Pa i demoni služe Bogu. Koliko je njih Ušlo u crkvu zato što su demoni pušteni na njih, ujedali strastima, razvaljivali im sve nade, kidali veze sa zemljom, sa svijetom, sa važnim prijateljima, važnim srodnicima. I tek pošto su ušli u crkvu, uvazeći u nju kao uzbjeg, otkrili novo carstvo. Da, da te utjeraju u crkvu mogu, ali da te privedu, riječju, da te prosvete, ne mogu. Mogu samo oni koje je Gospod poslalao, prethodno ih prosvjetivši svojom svjetlošću. A to su upravo naši sveti apostoli. Filip je jedan od velikih apostola. Sjećate se kako je Bartolomeja prirod. Dođi i vidi, našli smo O kome Isaku i prorokovak u proroci, Mojsi si o kome pisao, našli smo ga. A te kako su to riječi, broći i sese? Su Ljudski rod drhti iščekujući ga. Čita stari zavjeti u iščekivanju. Svi događaju, strašni događaju. Svi su oni, broći i sese, iščekivanjima. I zamislite, Filip dolazi vartolomeju i kaže Našli smo ga. Dođi i vidi. Evnuh carice Kandakije Sedi, čita i sajuju ili prilezi i kaže razumiješ li to što čitaš? Ili ako hoćete razumiješ li ti život sebe ovu vasionu oko tebe razumiješ li išta? A ovaj odgovara ne razumije a bi a pa treba neko da me Uči, da me uvede. Tako i mi, braće i seste, ne možemo sami. A posebno ne možemo sami da živimo, da se uključimo u život crkve. Potrebna nam je pomoć. I imamo je. I to kako? Savršenu pomoć. Mamo, braće i seste, poslanike delegirane od same Svete Trojice Samoga господа, On ih je poslao. Kad se sretneš sa apostolom, a to je punoća blagoslova, njega nije niko drugi poslo do sam Gospod Isus Hristos. Filip je jedan od njih. Grigor je palaman. Također je jedan od njih. Sami ga je Bog poslao. Naoružavši ga onim čime svijet ne može da naoružava svoje vojnike i svoje poslanike. Vidjeli ste večera simbolično kako smo na kratko ostali bez struje, baš kad smo počeli da pojemo stihire Svetome Grigoriju. Op! Bez struje i bez vatra. Sveti Otac pozdravio nas je I podsjetio na onu svjetlost, na onu nebesku, neugasivu, bespočetnu vatru svetu, blagodatnu. To je bila njegova omiljena tema. Ono se večeras, na svoj način, onako očinski, podsjetio da se na osvanjamo mnogo na struju i na vatru. Pa smo na kratko ostali mijenji. Nismo vidjeli. A on poziva da primimo onu nezaleznu, nestvorenu svjetlost, koju je i sam primio i o kojoj je neumorno propovjedao, kako se i kaže u njihovom truparu, da bio propovjednik blagodati. A blagodat je, braći i sestre, sila u kojoj se krije mogućnost da postanemo jedno sa Bogom, da se sjedinimo sa Bogom, da se obožimo. I zato sve što crkva čini, sve naša nas poziva, jeste, braći i sestre, priprema da primimo blagodat. To je cilj. Da primimo blagodat, da se sjedinimo sa Bogom. je vidite, crkva i dan danas tvrdi da mi to možemo. I niko izvan nje, što je vrlo važno, niko, drugi su odustali od toga, nažalost odavno. Crkva Pravoslavna i dan danas tvrdi da možemo postati bogovi. Svijet govori da nisu važni pogovi muško, muško, žensko, žensko. To su dometi ovoga svijeta. Evo na nas svijet poziva. Budi muško i neko on bude muškom. To je domet, to su krajnji dometi svijeta, braći i sest. To je simbol vjere ovoga svijeta. A crkva govori isto što je govorilo i prije stotinu i prije dvije stotine godine. Što je govorilo svo vrijeme od ovopočenja Sina Bože. Crkva kaže Budi Bog, čovječe, oboži se, sjedini se. A da bi došlo do sjedinjenja, braći i sestre, potrebna je veza, vezivna energija, vezivna sila, obožujuća sila. Obožuća energija. Ne možemo se sjediniti strujom. Ne možemo se sjediniti bilo kojim drugim tvarnim energijama. Ne možemo. Tim energijama možemo ovo što sad radimo. Možemo da razaramo. Možemo da, da sluđujemo jedni druge. Da zavodimo. Da obmanjujemo. To su tvarno energije. Pogledajte, kopajući, kopajući, kopajući, Istražujući, istražujući, istražujući, došli smo do takvih mogućnosti da jednom бомбу možemo da ubijemo nekoliko miliona ljudi за svega par sekundi. Eto do čega smo došli. To su rezultati istraživanja u oblasti tvarnog, dakle stvorenog. Došli smo i do rezultata, da više nije važno ko je sa kim. Da tata treba da živi sa tatom, a majka sa majkom. Eto, i to su rezultati ove naše mudlosti, pale i istraživanja u oblasti tvarnog. I to se, broći i se neće završiti na tome i da je sve do dubina ada. To će na tome što ćemo mi iz dubina ada prizvati onog stvorenog koji nije htio da ostane u vezi sa nestvorenim. Možete zamisliti to u ludijelu. Ogordio se. Bilo mu je krivo, Što pored takve ljepote, takve sile, takve slobode ima nekog nad sobom. Nije mogu da se pokori i odluči da se odmetne. I zatvori se, braći i sestre, u granice tvarnog i stvorenog. I to su mu jasne granice. Izvan njih ne može da mrdne. To je tamnica njegova. I sve svoje podanike, sve one koji robuju njemu u njegovom carstvu, obavezno vezuje za tvarno i za stvoreno. Jer drugo sam ne može, a samim tim i ne nudi drugima. I pogledajte današnji svijet, a sve i u njegovoj organizaciji, to je sve demonsko masno. To je sve demonski, satanski projekat. Pogledajte ga. Vuče se zmijurina, stomakom, liže zemlju. Tako je prokletstvo. Ne može ništa duhovno da pomisli, kažu sveti oci. Ništa duhovno ne može da pomisli. Ni on, ni njegovi demoni, ni ljudi koji mu služe i koji su njegovi duhovno nadahnuti. Ništa duhovno. Mogu da igraju videoigrice, mogu da igraju futbal, i to vrlo dobro da igraju futbala, i razne druge sportove da savladaju, mogu da se kreću u oblasi naučnih istraživanja, i to čudesno, brzo, progresivno. Mogu da lete malo po vazduhu, avionima, helihopterima, Mogu da snimaju, ali zemlju, satelitima, dakle, mogu mnogo toga, ali sve u granicama tvarnog i stvorenog. I ni milimetar izvan. E to mi je, braće i sestre, svijet, tamnica, logova polgermaničen i stvoreni. Međutim, postoji mogućnost, postoji egzзит из зло из u nestvoreno, iz stvarnog u netvarno. А то je цар Crkva Hristova, crkva apostolska, crkva pravoslavljiva. Ona, braćo i sestre, nije od svijeta. Nju svijet nije stvorio. Ona je tijelo, mistično tijelo, onoga kroz koga je sve postao. Ona je tijelo rođenog, a nestvorenog. Dakle, uključujući se u njen život, mi ulazimo u prostor nestvorenih energija. Mi ulazimo u zajednicu sa rođenim, a nestvorenim. Mi, braći i sestre, izlazimo iz ropstva. Satan i duhu njegovog svijeta. Jer svi koji žive u tom duhu, oni su robovi. Samo su Hristovi slobodni. Jer je On jedini osloboditelj. On sobom oslobađa. On crkom oslobađa. On blagodaću oslobađa braću i sestu. Sveti Grigorije Palama i sveti apostol Filip čita svog života. Ne samo oni, ih danas slavimo. Alevo juče Jovan, ćutra Pajsije. I svakog dana neki učenik svetite, ispovjednik svjedog, da jeste ovako kako na crkva uči. Čitavim svojim životom trudili su se da tu istinu sačuvaju i da propovjedaju narodima. Da ta mogućnost postoji, da su pozvani i da ako hoće mogu da uđu i da se oslobode. Kroz zajednicu sa ovaproćenim i vaskrslim Bogu. I da osjete, pazite, da osjete tom blagodaću širine tog carstva. Da osjete u svjetlosti blagodaći i širine svog bića. Da realizuju one potencijale koje je obnovljena, u krštenju obnovljena priroda nosi. Ili, kako kažu sveti oci, od obnovljenog obraza, jer nije obraz ono što mi mislimo, nije to, nisi to ti, to je maska, to što se nama stavno trpa, to što nas muči, to što nas mara, to što u krajnjem hoće da nas ubije, to je naš davitelj, to je naš demon, samo nosi i naše ime, to je naš najveći neprijatelj. Naš obraz je, brađe i sestre, o Bogu. Mi smo bogobrazna bića I imamo mogućnost, imamo zadatak, imamo bogagoslov, imamo poslušanje da se od obraza, od skice, krećemo ka podobiju, da ispunimo životnim bojama. To jest varovina. Pri tom, Te varovine ne možemo naći u sebi, mi možemo da ih primimo i slobodnom voljom i podvigom u atmosferi slobode. je dakle, ako hoćemo da primajući energije Božje, postanemo slični Bogu. Jer varovina, braći i sestre, prava, sveta varovina je energija Božja. I na taj način mi se sjedinjujemo sa njim, postajemo u blagodati jednost sa Bogom kroz crkvu, naravno. Jer izvan crkve to je nemoguće. I zato samo u crkvi, a danas možemo slobodno reći, dužni smo to reći, ne zato što mi pripadamo njoj, nego jeste tako. Samo još pravoslavna crkva, braće i sestre, govori o tom. Evo, konkretno sveti Grigorije Pavlano, vjerujte, potpuno zaboravljeno Zaboravljen. Zaboravljeno. Praveći anketu među obrazovanim, među prosvećenim danas i to među najboljima od njih. Na uzorku od stotinu ispitanih došli smo do rezultata da ni jedan od njih, ne samo da ne zna, nego nije i za sve toga da palama. Pa ti živiš, brat? Od koga ti učiš? O čemu tebi tamo pričaju? Ne moju odgovarati znamo pozemni utvarni ograničeni nisi ti napredan ti si robijaš nisi ti slobodan ti si rob i to poslednji među robovi Jer si obmanut važnom slobodom i važnim znanjem. A to vidimo po tome što nisi čuo za učitelja istine, propovjednika, blagodati svetoga Grigorije pa A u crkvi on zauzima zaista počasnom mjesto. Evo i večeras gde se sjećamo, a sjećamo gde se i drugoj nedelji velikog i čosnog posta koja je sva njemu posvećena. I crkva na taj način želi da skrene pažnju na njega, e ne samo na njegovo ime, nego na njegovo učajanje, na njegovu propovijed. A njegovo propovijed je, braći i sestre, u suštini, ista, identična, propovijedi svetih apostola, apostola Filipa. Zato oni večeras i stojaju tu pred nama jedan pored drugoga na svetim ikonama, a duhom prisutni ovdje u ovom svetom bogosluženju kroz koji ih proslavljamo. Eto neka bi dao gospod, da njihovim molitvama prepoznamo crkvu do carstva Oca i Sina i Svetoho Duha ovde na zemlji objavljeno otkriveno otvoreno carstvo u punom smislu te riječi sve potpuno drugačijim zakonima u odnosu ne samo na carstvo i ni aktivno na carstvo ili aktivni duh vremena ne ne ne to crkva braci i sestre One je drugačija od carstva stvorena. Kad god oni ta carstva da montirali i juče i danas i sutra, crkva će ih uvijek prevazilaziti. A pa makar Rime trajalo još hiljadu ili milijardu godina, crkva će uvijek biti na zemlji. Ništa se u njoj promijeniti neće. Svijet će se mijenjati. I koliko puta se svlačio i presvlačio, braći i sestri, a crkva uvijek ista. Znači ona nije od ovoga svijeta. Ona, braći i sestre, nije od stvorene. Naša crkva je nestvorena. Ona je rođena і ми коштуємося у ній миропомазуючися у тайному миропомазання і причащуючись от створені, якими то єсмо, але милостю незрадливою милостю Божою і дієством Святого Духа ми угазимо у zajednicu sa нествореними Ovaproćenim, ali nestvorenim, nego rođenim i na tajansven način ovaproćenim sinom Božim. I postajemo oboženi, postajemo jedno, braći i sestre, u blagodati sa nestvorenim. O tome ne može dalje da se priča. To treba da se desi. I ne može da izrazi. To može srce da primi, da osjeti. A usta da proslavljaju onoga koji blagovovi kroz srku da do toga dolazi. Daj Bože da do toga i danas dođi ovo naše vrijeme. A naše vrijeme ima i te tekako veliku potrebu za utjehom ali velikom carskom utjehom cara utješitelja. Neka bi dao, gospode, i mi, molitvama svetog apostola Filipa i svetog oca Grigorije Palame, našu crkvu prepoznamo kao carstvo nebesko na zemlji i da, živeći u njoj, uđemo u svjetlo polje U svijetle bulevare i trgove, u svijetle stanove, koje će nam tamo pripremiti arhitekta, nebeski otac naš, zajedno sa njegovim jedinorodnim sinom i jednoslušnim duhom, te da se usavimo, braće i sestre, U Novi Jerusalim i da tamo vječno živimo u vječnoj i nestvorenoj svjetlosti, proskvaljujući Boga našeg. Amin. Božo da.